Edhin mënyrën e adhërimit te Allahut. Edhin mënyrën e madhrimit te Allahut. Edhin mënyrën e faljes për Allahun. Dëgjoni. Kullun qad alima tasbiha. Të gjithë e dinë mënyrën e madhrimit u salata dhe të gjithë e dinë mënyrën e faljes për Allahun. Wallahu alimu bima yefalun.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 a thu val njëriu kreja sa më e privilegjuar më e ngritur Allah Gjellewala a e din njëriu namaz në ti kur thotë Allah Gjellewala të gjithë e din kafshët, shpendët, kreja sa tjera që Allah Gjellewala nuk më ka dhenë mundësin e logikës dhe arsyës por i ka paisën me instikt këta Allah i ka frimzuar nga anë e ti se si duhet të falen. Kur bie fjera për njërin, Allah e ja ka përgjikën, e ja ka përshun, e ja kuptan. Andaj të tilve Allah u, u ka dërguar pejgamber, që ata të amësojn formën e namazit. Nëse shpendet, po udolë një shpend për parat të imësojnë, si në kuptojnë ata, në komunikujnë ta me zëvidin këtë mënyrë. Ata Allah i ka frimzuar, si kurse i ka frimzuar për u shqemë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 thonë, vëllaj isha falë, për nuk di mu falë. Ka ku, edhe tash, që të pëndohemi dhe të këthejemi të këllau gjellë vala. Me të vërtit është për keqardhja, që njëriut, të ndijet musliman që 20 vjet, që 10 vjet, që 50 vjet, sa dhe vjet që, që të ndijet që është musliman, dhe mos din të falët, mos din, si të adhona lane madhënuar, Nërsa Allah përmenë se të gjitha kriesat, të gjitha kriesat të Allahut, nga se Allah është alim, a është i gjithdishu, nga nuk edhim, nga mund të ashojmë pulin në borin tënë dhe mështë të kuptim se shduke e madnuar Allah në gjelaluhu, nga nuk o kuptojmë, por ajt që e ka kriuar, por ajt që e ka kriuar, ajnë ala imran, se kjo pul, e madnuar Allah në gjelaluhu, se kjo dele, e madnuar Allah në gjelaluhu,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 Këtu krejse e madhnojnë allan gjellewala, falen për zotin, në njërë në dur, dhe nuk kanë këtë për baltë sa e asëgjë për është furnizime që hanë këtë botë. Përta nuk ka gjennet, përta nuk ka është problem, ma dhjenë qëfë se e braktisin, nuk kanë gjennem, me gjithat i paru në allan gjellewala. Përsa ne, qëllona ka përtuar gjithat mirët, në këtë botë dhe në botë në të tër. A nuk duhet të tërë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 Mësë është që farë këndohet, më këmë kur jë në namaz, që farë këndohet në rëku, që farë këndohet së i të mësë është, mësë është, mësë e, atë që Allah të ka ndërru me të, ma dje, i dërguar, i sërë Allah, e se më shukur në ruar, ka përmand, edhe për kreset e tjera, që në nuk i shohim, me lajkja të Allah të azzil, edhe të falen, edhe të falen, afron, t Atse nuk bëjnë mëkate nga ka se Allahu xhellahu ala nuk nuk u ka krijuar mundsinë për bërë mëkate më, më laikë. Por edhe ato i falën Allahu xhellahu. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem përmend sikur nderuar se kur ishte në udhimin e tij në Mirazh, në Isra dhe Mirazh, kur udhdoi për në qellë të, të Zotit i tij. Për mendesë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 A nuk për ndëgjëni qëfar për ndëgjëjon? Tërmalahin, nuk ishë në mundësit të ndëgjën a ta qëfar ndëgjën dhe Muhammedi sallallahu alesallam. Thane qëfar për ndëgjën ojë dërguar dhe nga sa nuk për ndëgjëjn. Tha, etta ti sëma wa haqqa la a emtehit. Tha, është duke pëlëcit qili. Dhe ka të drejnë këtë pëlëcitje. Pse a thua vëllë?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 Gjdo gosti, këtim, gjdo takim dhe gjdo mbledhje, merë kuptim kur është njeri ju kurjesor prezentat të, njeri ju më i dishm, njeri ju më i dishm kur është atë, njeri ju më kurjesor, pa te s'ka kuptim, s'ka kuptim dheja, pa te së, Sko, skoniknet nuk nuk nuk nuk plotsohat nuk, nuk plotsohat fotografia bukuria saj andaj ky imazh i bukur i këtij kosmosi i cili me të gjitha krijesë të tij e adhuroj Allah xhelleu ala pse pse e prishim këtë këtij imazh pse e prishim këtë bukurie duke u nda dhe duke mos i ngata çfarë falen Allah jazeqota kuptojmë Nuk do të mbetet më hapësir. Nuk do të mbetet më arsye tim që mos të fal lumazet. Krahasoj sekunderuar. Elahu jelleu ala ka bërë që namazi gjithashtu të jetë një nga punët më të mira që njeriu i ngrit çmimin tek Zoti.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 botë është shtrejt, në të ka margaritar, këtu ka laj-laj bukurish, këtu ka laj-laj uh, gurë të qmu shumë, pasurit shumëta, këtu ka gjithë shka. E se do e kuptan, se me gjitha këtu, po t'i ketë me veti, nuk i bëjmë pun të zote, si kurse si i bëjmë pun në mozi. Ndaj ti ki mundësi të ngritës vetës të në qmimin, të bëshë i shtrejtë të ka laugjën leuala me namazë,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 e kjo humër për shkak se nuk t'e fal. Ata njerëzit ditën e gjykimit do të bën çmos para mëndonë një njeri i cili është në gjendje t'i jap babën dhe nonën, t'i jap gruan dhe fëmijët, t'i jap tër pasurinë që ka, vetëm që të kthehet edhe njën këtë butë ta fal namazin. Para mëna çfarë çmimi ka namazi. Po, do sa shumica nga ne kënd nuk mund ta kuptojmë tash që ëndëruar gatë jemi në botë të provës. Dhe në këtë botë nuk nashfaqet bashkë qartë as kjo. Sikur se nashfaqet dinë në gjykimit. Mirë pa, launa paralemran, keni një kujdesë rëmë të mi, dina se namazi ka një vlerë aqë të madhe sa so që kur të futin i ndëvarë do e kuptoni se dyre qatëve të namazë, që këtë mund t'i farish për 3 minuta, për 4 minuta. 4 minuta të kaluara në adhërim të allajën lewala,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 nuk është e pasuri, mirë po, nuk është e pasuri materiale, por kështë një pasuri që a, nuk, nuk e pasurin të askosh, e kështë një mundësi që ta ljusë të Allah ljus në Gjellola për qëfar dëshirën të Allah të apresurin të shirën, dhe ta kërka qëfar dëshirën, kënjë një mund të kërkan të pasurin në kësej bote, kënjë një mund të kërkan të shikosin dhe ruhar pushtet, autoritet, qëfar të dëshirën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam iha pe këtë dertha kërkoj falëshëm. A dini çfarë kërkoj? Ta aseluk mرافaqatakë fil jannah. Kërkoj të më mundsova të shoqëroj në xhenet. Kjo ashim e mirë lasum. Ti je pran Muhamedi sallallahu alaihi wasallam xhenet. Kjo është e shtërëjt. Kjo është e shtërëjt që nuk pron lë të paguhet kjo. Tjetër në shoqërinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kjo është shum, shumë, shumë e shtërit. Nuk mund ta imagjinosh sa është e shtërit. Nuk ka, nuk, nuk ka cifur në botë apo që mund ta ta zbërthën çmimën e real të kësaj që këni kërkuar. Adeni Muhamedi sallallahu alajhi wasallam shiko ndruar se me çfarë i tha se mund ta arrish kët çmim shumë i lartë.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 takuptojm me vërtet rëndësinë e namazit, por mos kemi mundësi të kthehemi të i bëjmë dy rrecatë. Por të bëjmë atë që është e mundshme tash. Prandaj po e përfundojm trajtimin e kësaj teme duke u ndëruar me një rast që shpesh herë e kemi përmend se një ditë Hasan al-Basriu, Allahu humshiroj, një gadietar të mëdhej, ishte duke ndajur me një shok të tij dhe pranë tyre kalon një gjenoza. Një i vdekur e përcjellnin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 tan grit chimën tek Zoti manduar që ta marrëm një hisë gojë të shtrajt nëse në xhenet afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju shpëlbirë për romandjen, këtu na bëjmë një shpote të shkurtër dhe pastaj rikthehemi përsëri në zakonin ton të vjetër me inkuadrimet e juaja përmes numrit të telefonit që tashmë mund ta shihni atë në pjesën e ekranit të juaj. Po shkụptemi shkurtimisht dhe rikthehemi përsëri Allahu ju shpëlbirë. Shikohet në ruar, u rikëthujem përsëri në pjesën e dy të misurin tonë që ka thot feja.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 se pardiriso rreziku sot rrezikuot syrjon rrezikuot zam rayon rrezikuot epsilon rrezikuot besimion atëre kjo bëhet ndaluar nëse mund të sigurojmë vjetën ton një ambient të sigurt nga gjitha këto që mos të përzihemi me ata timi larpe tyne mos timi zbashku me ata të ruajmë syrin ton atëre pa dyshim se kjo çështje është, është pastaj diçtjetër por mendoj se një nuk duhet ta rrezikon veten e tijën këtmos që të dobësohet besimi i tij dhe Zot na ruaj të zënë vend në zëmën ti, e tij, pamët e ndrëshmë që mund ta dëmtojnë. Skajshmë besimin në dashurinë e tij ndaj Allahut al-Xalalu. Prandaj, në kuort e sezonave në kurën e eh turneve të të modhë njerëzë frekuentimeve të shumta, pa dyshim se bëhet ndaluar, nuk bën më skuajtje. Pan kurat të tjera, në vende të caktuara ku nuk ka këso pamësh, ku nuk ka këso grumbullime, është njerëz ku nuk ka këso eh parzira, ku nuk ka këso façesh, atë pa dyshim se bëhet bëhet e le juar, si kurse, atësi ka fëllim se Allah Gjellahu ka kryuar qdo gjithë për neve, në tokë, për të shizuar ne, dhe për të fanruar Allah Gjellahu Gjellahu. E nëkadrujme edhe një telefonat? As-salamu alaikum. Aleikum, salamu, rahmatullahu. Bërba i dashtën, kam një pythje, kam doket, kam pyth disa herë, po apet përgjigja, përgjigja, nuk për tham që se kërë dhonë sa, po është një përgjigje që nuk përgjigje, përgjigje të plot që ish... që ish po kam qef, edhe pse nuk varë kajt e teve që mu për mdo këtë një... një gjendje shumë e ronë që është kanë të mund tash që kë ish këto media tona për thonjë një një tjetë i zot, zot, zot, zot, zot... kërë për mdo këtë një lojt paganizmi ditësodit që kërë bojnë... po, po, po partikësht, më në mamati patatësik që më uh, në afiklo ko të na dominantë më shumë të. Shumitë a thonë, në jo në një musliman dhe që me emëra, me, me, me, me vetra, më kanë gjithje. Jumë po edhe, edhe partitë në dëryshme dhe krejtë edhe po më gjënë keqë apo ndohë dhe që më nëtë me ndohë një, një keqë edhe pse gjënë nga qyshë është të na E ronde... ...mëndonë e në dojë dukët dhe majhë. E qartë, e qartë. E qartë. Qart, qart, Allah përbliftë, Allah përbliftë. Dhe të qëtë ashtur. Panë në në në njërës. Uh, po e di që i këpytja është bërë disë hera, tash nuk e di a, nga shikua si nderuar vetë personelisht apo dokurës jetre ka bëdinë në këpytja, por në është bërë disë her këpytja dhe ki mi dhenë për i si kënë nuk e mirë, nuk është e, e p të ju thua të zotëri përshambull, ose të thyrët një në emër të profesionit të ti në emër të pozitët që e kasi kurse mi thonë minister, mi thonë e kështu më radhë, është, është më e letë. Dhe kemi dhe nëse përgjit për këtë qështje. Mirë po. Uh, një riu kur të bom pyytje nuk duhet me prit përgjit saktuar. Përshambull, unë po për pës dhe po kam dërshirë që përgjit që të në këtë nërtim, nga se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 Për të kecësht që janë zhynë të platë për njerëzve. Paramendane, për shambull, shkojnë të gvorë i dikuj, të tyrbja. Të tyrbja shkojnë. Edhe lutin adje. A më japë fëmi. Nërso ajë që është në varë, nështë ajë vetë s'ka pasë në mi. Ku e dinë të që ajë ka pasë në mi? Për shambull, nështë ajë vetë në varë, që është ka pasë në mi? Ajë vetë s'ka mujtë mi dhënë fëmi, p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 Nuk kam mundsi, nuk kam mundsi asë se kjo është trapë mendurie e shkajshme. Dhe dëmton fenë çdo kujt pinëve. Ai kush donë me për të dëshigrat? Kush donë me rujt Allahu azhgal? Kush donë me pas të mira, Allahu le të lutë. Allahu le të i kthejë atë. Jo voreva, jo tyrba vë te që ka se s'ka të bëj kë me fen ton. Dhe e ton, kjo e prish bukurinë feston kjo vallaj. Kjo e prish i mozhën e feston. Nga s'ka bën me neve. Prandaj duhet ke më frik Allahun xhallahu ala. Fëmia nuk stërpiqën me me ujë hithrave apo me ujë ku di çfarë bimë të tjetër. Fëmia msohet me fjalë namaz, por mend Allahun xhallahu alal. Duhet fëmijët u këndojm duaqi ka këndojm Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam. Pashë fanasë ka Muhamedi ali sallallahu aleyhi ve selam a është përmenë në një herë, në një ditë pejtë ditëve, që i dirguar rionë Muhammedi a.s. a është përmenë në një herë. Se Muhammedi së osemi ka marë një për të vetë, i ka marë të mitë ashabë vë atje, në herë o përmenë. Se i ka marë i ka sërpik me hithna, e i ka marë i ka qëtë një tyrë bë, e ka, ka, ka ndodhë në herë kjo në histori në Muhammedi sëmë, korë s'ka ndodhë, nuk mund të agjeshtë askondë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 Për në për këtë arsujë, për thëmë që këtë në ruar, se kjo është një bestytni, o Allah e të mërshme, shumë e rëzikshme, shumë e keqe, që duhet të ikim dorë për i sajë. Kush është habit, ka gabu, se ka ditë bashkë mirë, le të pëndohë të ka lau gjelë dhe vale, pëndohë sonë të te ka lau gjelë dhe vale, dhe vendës që mu kërë mësë po këtë praktika, kërë, nëse dëna lau Lote vetë ato, që kime shkute i dekti të vore atje, që kime lip të tyrbja, që kime lip të, të falëtore, që, që, që kime lip atje, që ka lip të atatje. Lote Allah në madu, që mrejnë dhe të full, fale namazën, namazën, nëseqde, për ullja laqën le vala, a, zët i madhë, më ka kaplu një smundje, e, e, e ka kaplu një të afër më tem një të lashe, a, zët në e larga, a, zët në qlirën ka kjo breng, a, zët në ndihman, Lote Allah nëseqde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 Ata që s'kanë namazë, ata që s'kanë besim në landë pasër, ju duen këtë sene, dikun duet mund gjitë ata. Por në që kemë besim në landë, kemë namazë, na na na në s'na vynë këtë së, nuk në vynë, nuk në duhet këj bërlogë. Ku i duhet e nërë? Shirkë, idhytaria, bërlogu i njerëzimit, është turp i njerëzimit, gjithë periodë dhe historisë, që përmendet se njeri ka adhru gurin dhe drunin, Andaj kush kujt i bëndirë kjo praktikë, letë e mërë, po neve johë, Allah, neve nuk në duhet kjo, nejo musliman nuk në duhet fare kjo, kem në mënyra të mbrekullushme, se se manifestojmë besimin në damë gjëllë e valë. Allah në auzohë dhe në bëvë që të largohën këto praktika dhe të harroët që ka pasë shindjerës në herë, së në vinë shindjerën njëve kërshë, kem në fesët tona dhe kjo nuk është fesë të jonë, nuk është Përndaj, asë nuk nga përket që të mirë me të asë të afestojme, asë të gëzojme, asë kurgjë. Së këna të bëjna me këtë fejtë seqë farë. Se kurgjës në do dheqë praktikisht këtë ditë. Kurgjës ka? Êshtë një shpife që njështë dhe kam bërë. Se kur favlerës ka kjo ditë, asë ka kur farë... E... Benivitit posaqme që duhet dalot nga ditë e njëre. Kurgjës ka eqë. Absolutesht. Kimin 34 e në kuadrujmë Uh, Sallamun alaikum sallam Sallamun alaikum sallam uh, Sallamun alaikum sallam Daj mërëm prej Zviqre, kam uh, dhe piqje Në realitët Piqje atër në këllivje në imë në të bukur zotë Në lideratë në juajtë Për imë në të bukur, e l'ajlë e l'kajum Keni të reguër për në shkallë që la qëtë e l'unës bëllawë Asë në qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qët dhe pyqa që, që atër është përshimë në qovëtë i për të sadakoja, a kimi ma të e përshimë në qovëtë i përshimë në qovëtë i përshimë në qovëtë i përshimë në qovëtë i përshimë, ose direkt për vetë vete. Qa të jam ty qëtë edhe në qoftë, se ka mundësit nga të regani kundët dhe libri, për emra të bukur të Zotit. Inshallah. Allah jëshë përblisë të nëbët gjitha që njëra. Këtë botën, botën qëtër. Salamun alikum. Se për këtë amet, vëtë bukur të Allah, alhajju, alhajju, alqajum, aj që është i gjalli dhe që japë gjallrinë të tjerve, dhe aj që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 Tietosh me Allahun Xhellahu 'ala është një ndjenë posaçme. Është një shoqërim që nuk mund ta përjetosh, nuk mund ta ndijsh në shoqinë kujtoqoft tjetër që i e posallahu ta xaujel. Prandaj tietar të kam përmendë se njeriu kur e njeh Allahun e mëndur, e njeh fuqinë e tij, e njeh Allahun Xhellahu 'ala mëshirën e tij, e njeh begatinën e tij, e njeh njeriu mirësinë Allahun Xhellahu 'ala, e njeh Allahun Gjell, e njeh njeriu gjallërinë e Zotit Xhellahu 'ala hu. E kupton se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 er babo mos ke frika qetësohat pse se prezente babos një eti sigurt pa sa besimtari qotle ilahe illa allah kur prmend Allahu xhellahu ala dhe edese me prmenden e Allahut Allahu e prmend atë ndihet i sigurt ana bi dhikrillah tatma'nul qulub me prmenden e Allahu qetësohen zemrat e sim mos qetësohen zemra me prmendjen e ati qe te gjith fuqish me gjithmshirshmi qe te ter funizimi esh ndor ne ti te ter sundimi esh ndor ne ti ndaj ky siguri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 Dallash po blen edhe të shpullesh për këtëta koçë kë thon. Pa nesesim bete që ne të kontribuojmë për veten tonë. Ne nesesim bete që ne t'i ashtojmë veten tonë thmirat kët budën e bon tejer. Të të mirë po? Nga ndjera kët ta bëjmë edhe duke i ndihmuar të tjerëve. Nga ndjera ta bëjmë kët edhe duke i ja ashtuar të tjerë thmirat që Allahu t'na ashton edhe neve. Prandaj edhe kur t'javim se ka për tjerët, nuk nënkupton se e kemi privuar edhe veten tonë nga kjo e mirë. Jo. Për aqë sa i bëm mirë tjerve, për aqë edhe Allah na shpërblen. Ese përket librit për ema të bukur të Allah Gjellewala është në pregadit tje shpesoj që insha Allah së shpejti dhe ta keni në dorë me lejnë Allah të Azor Gjellewala. Allah na ndihmuf në këdrytim dhe bëv që tjetë një punim i sinqer për Allah Gjellewala dhe që muslimant përfitujnë nga, nga aj. Kemi telefonat që i nëkuadrojmë. Allah mi nëmra ma. Mi nëmra ma. E...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 Si la tien për me i knu edhe me trish, si i rend kundër fit. Po, po. Mund s'numë, nuk nuk më çmosh jam ato dhe të thonë mur ama enjer. Po. Për me i përdor atë. Po, po. Ëm, po na thonë sht na mazë se na maz na ato se miu llut peç pshnua. Po e qartë, e qartë, e kuptova. Pyetja e uh, dytë. Çtia dytë? Nëse se ngë është në avdes. Po. Ëm uh,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 tjerë ma shqip ose me përkëtem shqip. Ta shna, së muna krejtë më konë në mësuhë gjhonara o dhe për me ledhu kuran. A është edhe vlerësh me me ledhu në shqip ose edhe me përkëtem shqip. A e ka të një të më këpëtem, të një të më vlerë. E qartë, e qartë. Qart. Ka që kisha. Inshallah meni përgjithë është me lenja Allah të më ndonë. Se për kajtë sihrit kemi fullt disarë, se është i vërtetë dhe kur ia palla u le më ndodh një veprim i till, padyshim se këtu ka urësit kët të shumta. Dhe Allah askund nuk i bën pa drejtësi. Por Allahu xhallal xjalaluhu i sprovon raptëti. Dhe kjo sprov mund të ket arsyet të shumta dhe urësit të lloj-llojshme. Aja që është e vërtet është se meqofsi i më të fortifikuar, të mbështetur në Allah xhallal xjalaluhu, jemi të lidhur me Zotin xhallahu ala, pa padyshim se mundësia për të na guditë serioze shumë shumë minimale.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 Gjithashtu ngaja që të t'së më thu se dirguari, ka ndikim në katër timës edhe surja Al-Fatiha që vati dërguari sallallahu alajhi wa sallam ka thotur shafia shurusa aya që na shroh al-melen allahu xhelalu ala prandaj përdrimi këtyre sureve dhe Kuranin për izi se Kuranin për izi është ilaç allah xhelalu ala thatu wa nunzilu min al-qur'ani ma huwa shifaun wa rahmatul lil mu'minin në Kuran kemi zbritë tjetë sharem dhe mshirë për besimtarët. Në kush dënë shërim për janës Allahot, kush dënë të mshirot të ketë hisën e rahmetin e Zodit, atë të t'i kapit Koranit. Dhe këndimi këtune surëve, këtune ajeteve, nuk këndo një ko apo vend saktuar. Këndoët në gjithë sitatë, e nëveq anë ti, aty ku në ka pësu Muhamedi s.a.s. të këndoën pas namazit, Gjashnaka po rosit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çe pas namaz ta këndojm ayatul kursin. Gjashnaka po rosit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çe pas namaz ta këndojm suren el-ihlas kul huwa allah ahad, edhe kul a'udhu bi rabbil falak, edhe kul a'udhu bi rabbin nas. Keta bëjm nganjëherë pas çdo namazi, ose nga 3 herë pas namazit të sobot dhe pas namazit të akşamit. Gjëndaj këto sure ti këndojm para se marr me flight, sikurse ka këndu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.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 qështë nuk ka vlerë me lezu Kuran mirë po e ka vlerën si me lezu arabeshtë nuk e ka përëndaj a e që lezën Jasinin a e që lezën surën Bekare Alimran, Felek Nas, Fatiha surët e ndryshme, a e që i këndon për të surë i lezën duhet themë në gjo është qipe për t'i kuptu se nuk din arabeshtë pa dëshim se ka se va për të kalaj gjele volë nga se pa lezën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 Pas kësa e të realizohim Shqip dhe të bëjmë kombinimin e duher. Edhe të realizohim originalin, por edhe të kuptojmë atë, atë që e kemi lezuar. Allahu edhe në mas mire. E inkuadrujmë një telefonat të të tërë të të sa e kuptojmë në të pritë. Po, ordënë e? Një në dhaman, selam aleikum. Aleikum, selam. Po? Jëmë një mutër në shimane, jëmë në bulume. Po, po? edhe e kombinur së dorë nuk po jepi. Po, po së djallit edhe bashkëshurët e të shemo. Po, po edhe tj propozoj po ngjendë kezhës, a është a është, është mundshmë ne javën dorë? Po, është nëtre... po, e qartë. Ë, po, ë dhe ditë, kjo seria e kafë ditën e djumës po thonë në shëvap me lexhum. Çfarë do bie ka për shemb, a mundesh më tregu? Po, është qartë. Faleminderit Aleikum selam. Selam. 8. ë, sa i përkat vendimit që e ka marr mostja ja për dorën, atyre që e kit ndaluar, padyshim se t'uroj për një veprim shumë të suksesshëm në çdo kesh prelimitet Allahu xhellahu te ora edhe ti do çdo kushte te qe bën kat veprim. Sa për këtë Diole Tezus edhe Diole Tezus bën pjesë në atë kategoritë njerëzve që nuk bën mia dhon dorën. Edhe çika Tezus edhe Diole Migjis edhe çika Migjis ekse mbar. Sepërka sura Kaf ka ardhur në hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kush e lexon surën Kaf i bëhet dritë prej vendit ku lezu deri në çobe. Do thotë i bëhet dritë e madhe, dritë e gjatë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 Arrien, duke kefën lëru, Allah al al në gjellë ora që në mundësaj që këtë ta arrinë për mes surës kefë. Lezimit të së ditën e gjumë. E inkuadrojmë edhe telefonat tjetër të radhës. Selamat, alejkum. Alejkum, selamat, ahtu Allah. Allah, jështu e bleshë të remisiones. Pata, dukjë e të këtër i uroqë. Nëse dhe lezimit të kuranit në namaz kemi gabine, bëjmë dë një gabinë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 Ndëse, përket ahenjëve që kanë muzik, që ka vetëm gra. Këtu duha ta bënjë një vritë e tjetër, ato. shpeshre pyte mi ka vetëm gra, po ka muzik. Po dhe ta është është bo probleme dhe ku ka gra. Veç gra me pasën, nga lakuritësia e madhe. Ka shveshja e madhe që gra të e bënjë Allah në rritë në këtu ahenjëve. Ka se dhe gruja, edhe gruja për bol grusë, e ka një farloj, një, far, një farloj limiti sa so, so, so banë muzbulu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 në në fallona fal mos timpë shtimi pa nevojë është banale. Po është haram që kuint ato pjesë që si ato zbulen fatkeqësisht paragrave, edhe ato edhe shtikimi është haram. Prandaj këtu anjë nuk është bë për dë me dëgjuesh të kan dëgjën. Asnjëri ka mundë të mos me dëgju. Angazhoj medican rrim pa aq kuot. U mendesë është bë të ashmë për me shtikimi, më shumë se ndër të dëgjimi. Pastaj vallëzimet e përbashkëta atje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 Uh, aty që jam huaj është lidhe uh, me gjyshen tan. Oh. Po. Uh, ë ajo ka shumë dëshirë, më fal, mirë, po nuk mundet, për arsye që nuk mundet me mëjt update-sën. Është smooth spray mshkrive edhe collite të shëm, që ja prish aftësinë. Ë uh, nganjë kur uh, pasteohet, ë uh, i fordhëtëm forxën, e çfarë soi kohë që domun një çdo qocëu pastru. Oh. Uh, po. ë mirë, po vetpastrimi nuk mundet më po vet.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 që shumëna me mërgjët sen diqka, uh, në diqka ujin kërë të shtinë në gojë që të detë në që dhenë uh, edhe një pyqët tjetër e kam uh, mësa dijon në muslimen nëse nuk foljën në zvetit 3 detë uh, nuk është, është haram pa. edhe uh, tash kemi vendos me në shote nuk në kashku shëqëria e kemi prish dhe i shtam e dit uh, është haram që nuk foljën më me ta e qartë, e qartë e ramalikë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 me këllitje nuk prishpun, nga se ajo ka arsye, nuk mund në majtë abdesim. Andaj përshkak të kësa arsye, mos të ndonë namazin, mos të ndërpen namazin. Përshkak të kësa arsye, mos të ndërpen namazin, nga se nuk ka arsye me ndonë namazin për këtë pun. Andaj mërë abdes përshkët namaz, pas të i falet, qka do që të ndodhë, sashtë problem më abdesin. Nga arsye që e pengojnë me majtë abdesin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 Dhe nuk nuk është e kërkuar se të gjithë mund të kemi njëjt raportë. Mirëshmërujt dhe më skuq të i shtuaj raport me Zojë, po nëse çan dohet nuk mund jemi më dohet, është që është që, që, të kemi gjithmonë raport si duhet. Atëra kjo është çështje që deri në një mas futet rreth tolerohet. Mirpo nuk ban me skuq raportet me kalu pranë njëra tetres të të ose pranë tetëdhësi me kalu para njerëzve të, të dekun. Mbas më don përgjigje Kurtia ja Beslam, për pas më ia ja kthy, ose më më thoni fillimisht ti më sporti Seljo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 Bën nga ta bëjmë nga ata që falin namazin, ne nuk e lëmë namazin kurr. Pavarsisht çfarë rëthona që janë. Ka se të gjithë rëthona që xhindemi. Ka zgjidhje shëndetike, ka zgjidhje fetare për ta falur namazin. Prandaj nuk duhet të arsyetohemi me çfarë dhe arsyje për ta lënë namazin. Ta falim namazin, t'i kthehemi Allahut dhe të vazhdojmë tutje ja rrugtimin deri në takimin me Zotin ton. Allahu sallallahu alaihi ve sellem ka dhënëuar që Allah t'na i falë mëkatet tona